Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, pada bacaan itu ta marbutah ta marbutah ta marbutah ni dia berfungsi uh, menggunakan namanya maksudnya bila baca menggunakan nama ta marbutah tu ialah pada bacaan wasal atau bacaan sambung. Jika dibaca waqaf ta marbutah tu dipanggil sebagai waqaf bertukar wajah. Waqaf bertukar wajah kepada ha Uh, dipanggil sebut hak sukun ataupun hak simpul lebih bila-bila sebut hak sama ada hak kecil atau hak besar wakafnya hamaslah sebab dia melepaskan nafas atau nafas terlepas jadi bunyi tak marbutah tu tukar jadi hak simpul atau hak besar ha? muqsodah begitu jadi tak marbutah dia berfungsi dengan namanya pada bacaan sambung atau wasal Bila wakaf tukar jadi hak sukun Atau hak simpul Mudah-mudahan berizik pencerahan Ia dipanggil sebagai wakaf bertukar wajah Wallahu Wallahualam